Урсула Ле Гуін. Чарівник земномор'я. Текст читає Сергій Оробчук. В пошуках притулку. Острів Пендор зник за обрієм. Гет, котрий пильно дивився на схід, знову відчув, як страх перед тіню проникає у його серце. Зрозумілий природні відчуття небезпеки, яке охопило його перед битвою з драконами, тепер заступив невиразний розпачливий жах перед тіню. Йому закортіло перепочити, тому він зупинив чарівний вітер і поплив далі, ловлячи тихий бриз, який заспокоював душу. Гед навіть не уявляв, що робитиме далі Знав лише одне – треба тікати. Те саме сказав йому і дракон. Але куди? На Роук, подумав хлопець. Там принаймні буде безпечно і завжди можна скористатися порадою мудрих майстрів. Та спершу він вирішив повернутися на Лоу Торнінг і розповісти островітянам про укладену з драконом угоду. Коли люди дізналися про це, що після п'яти днів, проведених у морі, Ястру повернувся додому, старішина громади і щонайменше половина жителів оточили його будинок і, не зводячи з чаклуна захоплених очей, уважно вислухали його розповідь. Гет розказав йому все, нічого не приховуючи. А коли він замовк, хто зі натовпу несподівано вигукнув. А хто бачив убитих драконів? А хто чув, як вони присягались? А що коли він? А Урвав старішина недовірливого крикуна. Старий, як і більше сістрів'ян, знав, що коли вже Чакун про щось говорить, то це достаменна правда, навіть якщо деколи він приховує істину від сторонніх. Бо саме в цьому і полягає сутність його мистецтва. Тож люди слухали і дивувалися. І поволі страх перед драконом відступав, і радість наповнила їхні серця. Вони обступили молодого чародія, щоб іще раз послухати розповідь про все, що сталося. І щоразу, коли надходили інші острів'яни, гет знову і знову мусив переповідати все спочатку. Зрештою, опівночі, він міг би вже і відпочити слава про його пригоди облетіла весь архіпелаг, а місцеві музики навіть наспівали щойно складену пісню про яструба, звеличуючи його перемогу над драконами. Навколо островів Лоу Торнінга, далеко на південь і на схід палали багаття рибалки перегукувалися щовнів, повідомляючи одне одному, що зло переможене і дракони з острова Пендор назавжди дали людям спокій. За останній час то була єдина ніч, яка подарувала гедові радість. З усібічого оточували веселі люди, які сміялись і танцювали, прославляючи у піснях свого рятівника. Осінній вітер відносив полум'яні іскри смолоскипів далеко у відкрите море. Жодна тінь змогла би підкрастися до нього при світлі всіх цих вогнів, запалених на честь свята. Наступного дня гед зустрів Почвари і той сказав йому Я й не знав, що ти такий могутній мій пане. Промовляючи ці слова, Чавняр відчував ледь помітний страх, бо ж раніше він насмілювався вважати геда своїм другом. Про те, що, схоже, і на докір також промайнула у його голосі адже молодий чаклун зміг подолати дракона, але не врятував малої дитини. Після цієї зустрічі геда знову пройняла тривога, і вона змушувала його покинути лоу Торнінг. Так само нетерпляче, як раніше виряджала на острів Пендор. Тож наступного дня, незважаючи на те, що острів'яни ладні були носити його на руках до кінця життя, Гед покинув дім на горі, не взявши з собою нічого крім книжок, чарівної потертиці й який звично сидів у нього на плечі. З лого Торнінга Геда повезли на човні двоє рибалок, які дуже пишалися тим, що їм доручили таку почесну місію. Слава про подвиг молодого чаклуна летіла попереду їхнього суденця, що маневрувало між кораблями, які тіснилися у східних каналах 90 островів. Де б вони не з'являлися, скрізь їм у насвистували пісню про яструба та навперебій пропонували заночувати, щоб з перших уст почути розповідь про перемогу над драконами. Навіть проходячи під балконами будинків, які нависали над морем, по злюдні пристані Неша та грузькі пасовища Дромгана, попри смердючі олійні Гета. Вони крізь почувалися бажаними гостями. Але нарешті Гет добрався до острова Серд. І шкіпер, якого він попросив доставити його на острів Роук, вклонившись, відповів. Це велика честь для мене і моєї команди, пане. Ось так Гет залишив 90 островів. Та щойно корабель вийшов у море і підняв вітрила, як зі сходу на нього раптом налетів штормовий вітер. Це було неабиякою дивиною, бо зранку зимове небо здавалося погідним і безхмарним. Остров Роук був недалеко, якихось 30 міль від Серда, тож вони не змінювали курс навіть тоді, коли вітер подущав. Як і більшість торгових кораблів у Потаємному морі, це суденце ходило під високим трикутним вітрилом, що легко змінювало напрям своєї осі, коли потрібно було впіймати попутний вітер. Змінюючи галсту на південь, то на північ, вони намагалися йти на схід. Шкіпер, бувалий моряк, знався на своїй справі. Однак вітер продовжував скаженіти. Невдовзі почався дощ, буря кидала судно з одного боку в інший, загрожуючи перекинути його. Пане. звернувся капітан до Геди, котрий, який належить шанованому гостеві, знаходився поруч із ним на містку. Хоч не така вже велика честь стояти під дощем, мокрому, як ключ. Пане Яструбе, чи не могли ви якимось слівцем укоскати цей вітер? А чи далеко ще доровка. Ми подолали вже половину дороги, але за останню годину не пройшли й милі. Гет промовив закляття вітер трохи вщух, і якийсь час вони досить гарно йшли на схід. А тоді раптом зірвався сильний південний вітер і знову відкинув корабель на захід. Хмари шалено вирували у грозовому небі. Розлючений капітан несамовито заволав Цей клятий вітер дме одночасно з усіх боків, либонь, тільки магія проведе нас крізь бурю. Гет зрозумів, що корабель і команда опинилися в небезпеці через нього. Тому він ще раз застосував свою магічну силу, наповнюючи вітрила червоним вітром. Легке суденце, долаючи шторм, помчало на схід, і шкіпер знову повеселішав. Однак, за якусь мить ходовий, вітер почав слабшати, аж доки зовсім не втратив силу. Посеред шаленого штормового моря корабель несподівано зупинився, вгорі загоркотів грім, і судно, наче тріска закрутилося. Тепер його зносило у північному напрямку. Коли корабель ледь не перевернувся, Гет, ухопившись за щоглу, закричав. «Капітане, повертайте назад!» Шкіпер, подумки вилаявся, а в голос незадоволено буркнув. «У мене на борту знаменитий чаклун. Я найкращий моряк у дотешніх водах, а цей корабель найліпший серед тих, якими коли-небудь доводилося керувати. Про віступ не може бути й мови». Та коли корабель знову закрутився так, немов якесь неймовірне чудовисько з морського дна тягнуло його кіль донизу, а сам шкіпер ухопився за Ахтерштевень. Щоб не впасти в море, гет промовив. Залиште мене на серді і пливіть куди хочете. Цей вітер бореться зі мною. І з вами справжнім чаклоном із острова Роук? Капітани, невже ви ніколи не чули про вітер, що дме біля берегів Роука? Звичайно, чув. Він не дозволяє злим силам наблизитися до острова Мудреців. Та що йому до вас, повелителя драконів? Це стосується мене і моєї тіні. Коротко відповів гет, не вдаючись до подробиць, які лишать чаклонові. Відтак буря вгамувалася, і попутний вітер допоміг їм швидко повернутися у серд. З важким тягарем на серці Гет крокував тихими вуличками серда подалі від гаванів. Почалася зима. Дні ставали коротшими, тому все рано. Коли вже остаточно смерклося, Гетева тривога зросла до краю. Йому здавалося, що за кожним рогом на нього чигає небезпека. Тільки неймовірним зусиллям волі він змушував себе не озиратись, і не дивитися, чи не йде хтось за ним услід. слід. Невдовзі він відшукав будинок для подорожан, який утримувала серська морська громада. Тут купці та прості мандрівники завжди могли заночувати у продовгуватому охайному приміщенні. Подорожніх на багатьох островах Потаємного моря здавна зустрічали вельми гостинно. Повечерявши, Гед не доїв шматочок м'яса, а згодом, відпочиваючи біля вогнища, він витягнув із каптура Отика, той ховався там цілий день і дав йому поїсти, погладжуючи та примовляючи. «Хойгу, хойгу, моя ти мовчазна тваринко!» Проте отик не захотів їсти і знову заліз у свій прихисток. Дивна поведінка звірятка, відчуття власної безпорадності та страхітлива пітьма у темних кутках великої зали вказували, що тінь була близько. Ніхто з-поміж цих подорожан, що прибули з різних островів, ніколи не чув пісні про яструба і не знав Геда. Жоден із них навіть не заговорив до нього, Хлопець зручно вмостився біля вікна і з розплющеними очима пролежав цілу ніч серед незнайомих людей. Він намагався передбачити майбутнє, міркував куди податися, що робити далі. Проте всі його наміри та плани перекреслювала безпорадна приреченість куди б він не пішов зараз, крізь на нього чигала тінь. Тільки на роуку він був би у безпеці. Та як туди потрапити крізь непроникні чари, що захищають острів від зла? Тепер він чітко усвідомлював, що вітер, який не пускав його на роук, Свідчив про те, що тінь уже надто близько від нього. Потвора була виплодом світу темряви і вічної порожнечі. Вона ніколи не бачила сонця, і тепер ця Бестія, долаючи великі відстані, шукала Геда по морях та суходолах земного світу під яскравим сонячним світлом. Одначе прибрати видиму форму тінь могла лише у сутінках та снах. Лише тоді він бачив її, бо вона не мала тіла, до якого можна було б доторкнутися. Ось як про це розповідається у баладі «Подвиги Ховта». На обрій небо торкається пліч, світліший день на землі, а тіні смертей відпливають у ніч до вічного царства пітьми. Однак, упіймавши Геда, тінь могла б забрати у нього життя, висутати всі його сили та заволодіти волею. Гед усвідомлював, що коли це станеться, він помре, тому томуто тінь вижалася йому скрізь. Юнак розумів, що вона вдаватиметься до будь-яких підступів, щоб урешті-решт знищити його повсякчас невідступно слідуючи за ним. Тій набиралася снаги, і тепер вона за виграшки могла підкорити собі будь-яку темну силу чи дух лихої людини. Приміром, вона б могла подати йому хибний знак або заговорити з ним, прибравши подобу поневоленої нею людини. Зараз гед відчував, що страхітлива потвора, не зводячи з нього очей, зачаїлася десь поблизу і вичікує слушну нагоду, щоб скористатися його слабкістю, невпевненістю та страхом. Швидше за все тінь знайшла притулок у підлій душі, котрогось із подорожніх, котрі сплять у цій величезній залі. Гет не міг більше чекати. Він вирішив довіритися долі. Нехай вона сама веде його своїм тернистим шляхом. Тож з першими променями вранішнього сонця Чеклон піднявся і під згасаючими зорями швидким кроком рушив до гавані. Гет твердо намірився сісти на будь-який корабель, що першим відчалить від острова. На якусь галеру вантажили бочки з ріб'ячим жиром. У досвіта судно вирушало на острів Хавнер. Гет попросив капітана взяти його на борт. Чаклунська патериця часто густо слугує на кораблях і перепусткою, і платнею. Тому капітан радо погодився. А вже за годину судно відчалило від берега. Коли під звук барабана, що задавав грибцям ритм, 40 весел одночасно спінили воду за бортом, гет збадьорився духом із веселів і все ж він ще не знав, що робитиме на Хавнурі чи деінде Йому було байдуже, куди плести. Гет народився на півночі. Можливо, який-небудь корабель доправить його з хавнуру на Гонд, і тоді він зустрінеться з Огіоном. А можливо, йому поталенить, сісти на корабель, який пливе у закрайні широти, і тоді тінь загубить його слід. Одне слово про своє майбутнє Гет не міг сказати нічого певного. Наразі він не бачив виходу з глухого кута, у який потрапив тієї фатальної ночі. Тепер він просто мусив утікати. Наступного дня, завдяки силі та вправності 40 веслярів, галера прибула в порт Орімі, на східному узбережжі великого острова Хоск. Зазвичай торгові галери у Потаємному морі не відходять далеко від берегів, щоб мати можливість перебути ніч у найближчій бухті. Ще не стемніло, тож геть зійшов на берег, і подався навмання блукати стрімкими вуличками, що зусібіч оточували порт. У Римі старовинне місто. Його місні кам'яниці ховаються за високими мурами. Тутешні мешканці мусять боронитися від нападів диких племен, що живуть у центральній частині острова. Відтак і товарні склади в порту схожі на фортеці, а будинки купців – на неприступній фортеці. Але гедові ті могутні укріплення здавалися лише ширмою, за якою ховається порожнеча а заклопотані буденними справами люди, котрі проходили повз нього, скидалися на безмовних примар. Коли сонце почало ховатися за обрій, Гед рушив назад у порт. І все ж навіть там, незважаючи на свіжий вітерець, що гнав до берега багряні хвилі, море та земля здавалися йому такими ж похмурими та безмовними, як і в місті. «Куди поспішаєте, шановний чеклуни?» – раптом пролунав незнайомий голос. Гед озирнувся і побачив чоловіка в сірому вбранні. За шкою, хоча й не чарівною палецею в руці. Незнайомець ховав обличчя під каптуром, однак гет відчував, що чоловік пильно стежить за ним. Відсахнувшись, хлопець підняв свою патерицю, приготувавшись дати вісяч чужинцеві. Чого ви боїтеся? скрадливо запитав чоловік. Того, що мене переслідує. О, он воно що, але ж я не ваша тінь. Гет мовчав. Він розумів, що ким би не був незнайомець, це не тінь, немаре, не перевертень. Землю огорнула м'яка пітьма. Навколо стояла тиша, але голос чоловіка лунав ясно та чітко, а обриси його постаті залишалися виразними. Незнайомець відкинув каптора, відкривши плескатий голомозий череп і негарне зморшкувати обличчя. Він скидався на старого дідугана, хоч голос мав молодий. Я вас не знаю, сказав чужинець. Проте гадаю, що зустрілися ми не випадково. Колись мені розказували про юнака з понівеченим обличчям котрий зумів подолати пітьму і отримав ключі від таємниці буття. Не знаю, чи ця історія стосується вас, але мушу сказати, що тінь можна перемогти магічним мечем, який зберігається у замку Теренун. Рушайте туди. Тисовий ціпох не допоможе у двобої з тінню. Надія та недовіра боролися в душі Геда, коли він слухав незнайомця. Адже Чакун хутко звикає до думки, що будь-яка зустріч не є випадковою, незалежно від того, що вона віщує, добро чи зло. І де ж мені шукати цей теренонський замок? На острові Оскіль. Почувши про Оскіль, Гет згадав чорного крука, що проходжав по зеленій траві у дворі обителі мудреців, і скоса поглядав на нього блискучими, як самоцвіти очима, промовляючи дивні слова. Але слова ті вже давно вивітрилися з пам'яті. Здається, той острів зажив лихої слави промовив Гетт, не зводячи погляду з незнайомця. Щось невловне виказувало в ньому людину, котра знається на горах. І Гетт напружено намагався зрозуміти, хто перед ним стоїть. Хоча чоловік старався поводитися з гідністю, проте виглядав доволі жалюгідно, так не наче був слугою чи рабом. «Ви навчались на острові Роук», – відповів незнайомець. «А там звикли вважати темними всі чари, крім власних». «А хто ви, власне, такий?» Звичайний подорожній, торговий агент із острова Воскіль. «Я тут у справах», – відповів незнайомець у сірому. Гедні про що більше не розпитував, і старий, тихенько побажавши йому доброї ночі, пішов геть возенькою з вилистою вуличкою, що спиналася вгору від узбережжя. Не знаючи ще, чи вирити словам незнайомця, гед повернувся у порт. Поринувши у роздуми, він раз у раз позирав на північ. Червоне сонце швидко заходило за обрій, кидаючи останні промені на неспокійне море. Сірі сутінки густішали, а відтак не забарилася й ніч. І геть, зрештою, зважився перейняти виклик долі. Побачивши рибалку, який складав у човен свій нехитрий реманент, Чаклун швидко підійшов до нього і запитав. «Може, знаєте, хто сьогодні відпливає на північ? На Семель або до Гирлищ? Он той довгий корабель з острова Оскіль. Напевно, він зайде на Гирлище». Майже бігцем гет рушив до великого судна, на яке я вказав йому рибалка, то був міцний, довжелезний, немов змія, 60-й весельний корабель. Мав високий різьблений ніс, оздоблений мозаїкою з черепашок. Отвори для весел були червоними, а на кожному з бортів чорною фарбою була виведена руна стіфл. Корабель виглядав досить похмуро, а проте це було швидкохідне судно. Команда вже готувалася до відплиття. Гет відшукав капітана і попросив узяти його пасажиром до оскіля. Маєш, чим заплатити? Я вмію закланати вітри. Я і сам це вмію. А гроші маєш? На лоу-турнінгу острів'яни віддячили Гедові, заплативши тамтешньою готівкою – монетами зі слонової кості. Він узяв лише десять монет, незважаючи на те, що старішини наполягали, щоб переможець драку взяв більше. Гед запропонував слонову кість шкіперу, але той тільки похитав головою. «У нас це не гроші. Якщо немаєш чим заплатити, то нам нема про що говорити». «Може, вам потрібен весляр?» – мені доводилося грибти на галерію. «Так, нам якраз бракує двох чоловік. Що ж, тоді берися до роботи», – сказав капітан і більше не звертав на Геда уваги. Отак, поклавши чарівну патерицю і торбу з книжками під лаву, гет на десять важких зимових днів став грибцем на Оскільській галері. У досвіта вони вийшли з Оримі, і цілісінький день Гет думав тільки про те, щоб упоратися з веслом. Через давні рани завдавала клопоту ліва рука, а його вміння грибти, яке Гед набув, плаваючи вузькими протоками між островами Лоу Торнінга, для галери не годилися. Він ледве дихав від утоми, налягаючи на довге важке весло під монотонний стук від барабана. Зміна вислядів відбувалася через кожних 2-3 години. Але цього перепочинку Гедеві вистачало тільки для того, щоб остаточно задобіли всі його м'язи. А тоді він знову мусив братися до роботи. На другий день було ще важче, а потім він призвичаєвся і вже не зважав на постійну в тому і білю м'язах. Між членами цієї команди не було таких доброзичливих стосунків, які панували на борту Тіні, коли Гет подорожував із Гонту на роук. Утім, у цьому не було нічого дивного, адже андратських і Гонтійських моряків зазвичай об'єднувало торгове партнерство, тому вони трудилися задля спільної справи. Натомість оскальські купці на своїх кораблях Використовували рабів та найманців, з якими розплачувалися дрібними золотими монетами. Золото неабияк цінується на острові Оскіль. Але воно не породжує добрих взаємин між людьми, так само, як і поміж драконами, які також схиблені на золоті. Принаймні половину веслярів складали раби, котрі працювали задарма. Тож корабельні старшини мимоволі перетворилися на жорстоких наглядачів. Звісно, їхні нагаї ніколи не опускалися на спини найманих гребців. Одначе, хіба можуть бути дружніми стосунки, якщо твого сусіда час від часу шмагають канчуком? Грибці майже не спілкувалися між собою, а з гедами поготів. Серед них переважали оскіляни, котрі розмовляли з своєю говіркою, а не гардійською мовою архіпелагу. Це були суворі світлошкірі люди з довгими темними вусами та прямим довгим волоссям. Геда вони називали келюбом, тобто червоношкірим. Знаючи, що він чародій, зловтішні оскіляни нишком кипкували з нього. Але Гедові було байдуже, йому зовсім не кортіло шукати між ними друзів. Навіть у загальному могутньому ритмі греблі, серед 60 інших веслярів на кораблі, що мчав сірими хвилями океану, він почувався беззахисним вигнанцем. Коли надвечір вони заходили до чергового порту, втомлений важкою працею Гед накривався плащем і відразу засинав. Але його сон був тривожним і неспокійним. Він часто прокидався. Геда мучили зловісні сни, яких він згодом не міг пригадати. Йому здавалося, що примари із цих снів нависли над кораблем і командою. Тож Гед не довіряв нікому. Зазвичай кожен вільний оскіляни носив на поясі довгий ніж. Якось, коли гедова зміна обідала за одним столом, один із веслярів запитав. «Ке любите раб чи клятвопорушник?» Ні те, не інше. «Чому ж ти тоді без ножа? Боїшся битися?» Насмішкувато продовжував чоловік на ім'я Скіорг. «Ні. Може, за тебе заступається твій песик?» «Це не песик, а отик», – зауважив інший весляр, котрий дослухався до їхньої розмови. І оскальською говіркою додав щось таке, від чого Скіорг спохмурнів і відвернувся. Проте Гет стих зауважити, як дивно змінилося його обличчя. Воно раптом ніби перекосилося, риси розпливлись і стали невиразними щось невидиме заволоділо ним, і тепер Крадькома спостерігало за Гедом, ховаючись у непроникних очах. Але за якусь мить Кіорг знову виглядав так, ніби нічого й не сталося. І Гед подумав, що то лише його власний страх відбивається у чужих очах. А вночі, коли вони кинули якір біля Езена, Геда знову мучили жахливі сни, і марився йому з Кіорг. Відтак, аж до кінця подорожі вони не перетнулися жодним словом. Гет тримався подалі від Скіорха, а той, здається, також уникав його. Залишилися на півдні оповиті першими зимовими туманами снігові вершини острова Хавнор. Потім вони на веслах увійшли через вузьку протоку до Єйського моря, де колись втопилася прекрасна Ельфаран. Минули острови Гирлиш два дні простояли в порту Берилиб, білокам'яної столиці Енлада, оспіваної у легендах. В усіх портах, в які заходила галера, Команду тримали на борту, на берег не пускали нікого. Але зрештою сяйні промінням вранішнього сонця, долаючи спротив північно-східних вітрів, які хазяйнують у постельних північних широтах, вони вийшли до Оскільського моря. І наступного дня, незважаючи на сильний шторм, доставили вантаж цілим і неушкодженим у порт Нешум, торговий центр Східного Оскіля. Десь далеко звідси за обрієм залишилися сонячні береги Потаємного моря. А тут, перед очима Геда, стелився низький берег, а далі, за кам'яними хвилерізами, які захищали гавань, причаїлося сіре місто, а на обрії під важкими сніговими хмарами височіли безлісі гори. На борт галери піднялися портові вантажники, щоб звільнити трюми від дорогих товарів, привезених із півдня золота, срібла, самоцвітів, дорогих шовків та яскравих губеленів, усього того, що так полюбляють оскільські вельможі. Тепер наймані веслярі могли зійти на берег. Досі геть нікому не розповідав, хто він і що шукає на острові Оскіль. Та зараз він залишився сам один у чужому краю, і треба було б дізнатися, де розташований замок Теренон. Чоловік, якого він спробував розпитати про це, сказав, що навіть не чув про такий замок, і поспіхом рушив геть. Але раптом обізвався Скіорг, котрий чув їхню розмову. Замок Теренон – це поблизу ексимтійського торфовища. До речі, я саме йду в той бік. За інших обставин Гет ні за, не погодився, кудись іти з Кіорхом. Але зараз у нього не було вибору. Він не знав ні дороги, ні мови. До того ж, подумав Гет, усі ми перестру марні, адже я тут не з власної волі. На Оскілі його пригнала якась таємнича сила. Тож він накинув на голову каптор, узяв чарівну патерицю і торбу та пішов слідом за оскілянним вулицями міста, а далі вгору по дорозі, що звувалося серед засніжених пагорбів. Маленький отик не захотів сидіти на плечі, а заховався у кишені смужкової куртки, як він зазвичай робив у холодну погоду. Навколо них стелилися безмежні постельні торфовища. Гет і Скіорг шли мовчки. Здавалося, що зима назавжди скувала землю закляттям тиші. «Ще далеко? – запитав Гет, коли вони пройшли кілька миль, не зустрівши на шляху жодного селища чи бодай ферми. Саме зараз він подумав, що у них зовсім немає з собою їжі. Скіорг, поправивши каптур, повернувся до хлопця і сказав, «Ні, недалеко». Гет побачив його потворне обличчя, бліде, жорстоке і грубе. Але тепер він не боявся людей. Зараз його могли налякати, хіба що ті нетрі, у якій могла завести людина з таким обличчям. Тож Гет ствердно кивнув головою, і вони пішли далі. Дорога тоненькою цівкою бігла через пустище і звивалася між голими кущами, припорошеними першим снігом деколи вона перетиналася з іншими стежками, що галузилися серед пагорбів. Коли надвечір дим з нешумських комінів розвіявся за обрієм, Гед уже не міг достеменно сказати, скільки вони пройшли, і не знав, чи далеко ще до мети. Смиркалося, пронизливий східний вітер приймав аж до кісток. Вони йшли вже кілька годин, і Гедові здалося, що далеко попереду в небі над північно-східними горбами промайнуло щось біле, схоже на зуб але світло короткого зимового дня згасало, і на стрімкому повороті дороги він зміг розгледіти у тій білій плямі чи то вежу, чи дерево, яке невиразно був ваніло в далині. «Ми йдемо туди?» – запитав він, показуючи рукою. Скіорг промовчав, але продовжував уперто підніматися у гору, закутавшись у повстяний плащ із гостроверхим каптуром, обшитим хутром. Гет почувався виснаженим дорогою і десятьма днями морської подорожі. Його пильність і воля притупилися. Він брів, як у нескінченному сні, що веде у порожнечу. Зараз йому здавалося, що він уже цілу вічність по цій безмовній похмурій пустелі разом із цим мовчазним чоловіком. У кишені прокинувся і зворушився отик, і разом з ним у свідомості Геда прокинувся невиразний страх. Хлопець примусив себе сказати. «Сніжить, та й ніч настає. Нам ще далеко скіорху. Той навіть не озирнувся, а трохи згодом відповів. «Недалеко!» Його голос звучав якось дивно, не по-людськи, а по-звірячому хрипко, не би вириваючись з утроби. Навколо у пізніх сутінках стелилися пустельні пагорби, а в повітрі, падаючи на землю, кружляли легкі сніжинки. Гет зупинився. «Скіорху!» – вигукнув він. Той зупинився і повернувся до нього. Під гостроверхим каптором обличчя не було. Гет не встиг вимовити жодного слова, жодного закляття, бо перевертень раптом хрипко проривів його ім'я. Гед! Розброєний з магічною силою свого імені, Гед беззахисно стояв перед перевертним. Годі було кликати когось на допомогу в цій чужій землі, де він нікого не знав. Хлопець стояв вічнавіч перед смертельним ворогом, а єдиною його зброєю була тисова палиця, яку він тримав у правиці. Потвора, яка поглинула душу Скіорха, заволоділа і його тілом. Вона не мала власної плоті, це був лише дух у людській подобі, примарна оболонка, у якій зачаїлася справжня тінь. Перевертний рушив до Геда, простягнувши руки перед собою, наче обмацував порожнечу. Людті жах охопили Геда. Він щосило замахнувся палицею і рубанув нею просто посеред каптура, що приховував обличчя тіні. Від сильного удару плащ розпластався на снігу. Так, ніби всередині нього була порожнеча. Та враз, химерно звиваючись і набрякаючи темрявою, Потвора знову звелася на повен зріст. Здригаючись і заточуючись наче од вітру, кінь, простягнувши руки, сунула на Геда, намагаючись учепитися в нього так само, як тоді на Роугському пагорбі. Якби їй це вдалося, вона б покинула тіло Скіорха і війшла у Геда, поглинувши його єство і отримавши необмежену владу над ним. Геду друге вдарив її важким сіпком, який після першого удару почав диміти. Кінь відсахнулась і знову посунула на нього. Гед ударив її втретє. Палиця спалахнула, обпікаючи хлопцеві руку. Кинувши її додолу, Гед зробив крок назад, а тоді різко повернувся і почав тікати. Біг він щодуху, і, наступаючи йому на п'яти, за ним мчав перевертень. Гед не озирався назад. Він біг і біг у сутінках безмежної долини, і сховатися йому було ніде. Перевертень ще раз хрипко покликав Геда по імені, та це хоча й забрало у хлопців магічну силу, проте не давало влади над його тілом. Тож Гед продовжував бігти. Темна ніч зусібіч щільно огортала мисливця та його здобич. Сніг, наче серпанком, застиряв стежку, і Гед не бачив її. Серце заходилося у грудях, у горлі пекло вогнем. Гед уже ледве пересував ноги. А все ж невгамовний переслідувач ніяк не міг наздогнати його. Примара щось шепотіла і бурмотіла, відтак голосно покликала Геда по імені, і він зрозумів, що все життя цей ледчутний шепіт переслідував його. Чигав на нього на межі слуху. Та тепер він зміг виразно почути його, тому мусив здатися, поступитися, зупинитися. Проте хлопець не зважив на моторошний голос і продовжував бігти вгору по довгому, темному схилу. Йому здавалося, що попереду жевріє бліде світло, і хтось кличе його, підганяючи Біжи, біжи. Гець спробував відгукнутися, але не зміг вимовити й слова. Яскравішим ставало тв'яне світло, що пробивалося крізь зяючий попереду. Стін він не бачив, але брама була просто перед ними. Коли Гет зупинився перед нею, перевертень миттю вхопив його за плащ, намагаючись дотягнутися до нього і місто стиснути у смертельних обіймах. Зібравши останні сили, Гет кинувся до брами. Він ще хотів обернутися, щоб зачинити ворота перед потворою, та ноги вже не тримали його. Він спіткнувся, хапаючи руками повітря. А тоді в його очах спалахнуло і попливло світло. Гед відчув, що падає, і, не притомнюючи, зрозумів, що хтось його підхопив. Вкрай виснажений, він поринув у забуття.